Det här utkastmomentet tänkte var att och att vi börjar med Ketil som stiller Andreas frågor, Kari som spelar Thomas ställer Thomasa frågor. Et Kommer ett tidsspel. Och så tar vi det lite tvärt og så tänker jag att det ganske rastamtalvis vi glider över igen samtalet var ja. För den här strukturen uh, blir lite överflödig. Da begynner jeg med å gi ordet til Ketil og Viya Mikk. Og så tar vi det derfra. Beklager nå har jeg litt. ut. ute. Uh, ja, Andrea. Uh, du startet med å si at du uh, følte at uh, kundsprojektet som du gjorde som var på något sätt eh knutet att i detta projekt detta problemställningen och andra eh och sociala problemställningar att du fört att du när lag, du lagde när av det så blev det så var det ett land som ikke fungerte. alltså att det ikke kom fram det, det fungerade som kunst, men det fungerade kanske inte som eh, som det vad du önskat att att folk skulle på något Eh, bli eh, trukket inn i selve problemstillingen. Eh, og så eh, beskrev du da atlepopulær som en slags løsning for deg eh, på dette. Stemmer det? Eh, nei, jeg tror kanskje du har misforstått meg litt. Fordi eh, jeg mente nok ikke at de verken jeg har jobbet med med samme tematikk ikke har nådd publikum. I den vite Kubeng prøvde å adressere ett problem som den vite kuben kanske har. ogg den traditionnelleluks kan man se si, verke som henvennder sig og bruker et tidsmoment og en an percepjonstraditionjon, En den aktivismen som jeg så i den asylbevegelsen. Mm. Så jeg var interessert i å om det fantes noen uh, mulige måter å sammensmelte de ulike erfaringene på, for å få større effektivitet. Mm. Men så det er effektiviteten som du følte at uh, du trodde at ble mer, altså dette ble et mer effektivt projekt enn uh, hvis du gjorde det innenfor Vitekuben? Ja, det var jeg interessert i å finne ut, fordi selvfølgelig i bunnen av dette så er det en sak og hvis ikke det var den som drev mig så ville det ikke spørsmålet stilt sig ikke sant? Mm. Mm. Vi har, I det siste så har jeg skommet meg gjennom katalogen til Berlinbiennalen som var i sommer. Øh, som jeg dessverre ikke har fått sett da. Men det som slo meg der er at det er en nærmest unison opplevelse av at kunsten som kunst måtte ha utspill sin. Om du deler på en måte eh uh, jeg jeg så Berlinbiennalen, bienen og vad skal kan gå in på den fra at sin sekelen var overdrevet underver dert men uh, jegnejj her del ikke tanken om at har utspilt sin rolle meng trog den fortsatt kan utføjder man kan utfj re fortsatt selv om det har vart gjort mange forsøk mm. genom mange ti år, så kan man manke slutte med det mm. Så samtidig så er disse tekstene preget av en sånn nesten desperat følelse av at uh, måten som kunstverden uh, har tatt opp i seg, disse sosiale, politiske og aksjonistiske uh, ideene, så å si alt de ender i ren fasade. Uh, som kun er tilsynelatende politisk, tilsynelatende sosial, og så videre. Uh, at uansett hvor sympatiske de forskjellige prosjektene kan virke, så handler det alltid, om, når det kommer til stykket, da, om at kunstnerne på en måte jobber med sin karriere, og at det er det som på en måte ligger til grunn. Um, og i ditt arbeid med atelierpopulær, så um, samarbeider du jo nettopp med aksjonister. Uh, de papirløse palestinerne er, der, er jo på en måte offere, men det er jo også... Eh, som du beskrev, de er jo eh, veldig informerte, høyt utdannede personer som også har drevet et, et prosjekt eh, for seg eh, på forhånd. Eh, så det jeg lurer litt på er på en måte eh, hvordan dette her samspillet fungerte eh, og hvilke måte, eh, konflikter, eh, om du kan beskrive litt av de eh, skjæringspunktene da, mellom deres kunstprosjekt på måtte måte og deres rent sånn, realpolitiske aksjoner eh, og dette er jo på en måte et møte mellom to forskjellige kulturer som kanske har litt forskjellige eh, agendaer eh, og eh, ja, er det sånn at disse målene sammenfaller eller gör de ikke det og eh, ja, en ting som för exempel kan vara ett problem er at du eller konstnere önskar konstnärlig kvalitet i arbetet, mens eh eh aktionär för så spelar det ingen roll för dem er saken den enaste då. Mm. Uh, du pekar på något som är helt uh, väsentligt. Självklart det er eh uh, ehm um, det är nog sånn at så att er det den umiddelbare effekten som er målbar. Og den er vanskelig å argumentere for når man jobber med kunst. Sånn at å opprettholde den kunstneriske kvaliteten er en ganske hard kamp, det man må argumentere for at noe virker i, i, en annen, i en annen persepsjonstradisjon, et annet rammeverk, som jo ikke bare er vanskelig overfor aksjonister, men som er vanskelig på røver i, i samfunnet. Sånn at eh, på en det man blir spent med det som en som prøver ut som projekt som detta er jo nettopp det. At man da blir kanalen in til kunstverden og vet hvordan den fungerer og hva som på en måte er språket der og eh, kvaliteten där. Og så eh, har jeg så lært mig noe om hva som er eh, forventningen og kvaliteten i den andre, på den andre siden. Så det, du kan jo si at noe av selve eksperimentet har jo vært nettopp, og se om det er mulig å forene det. Og det har jeg faktisk ikke noe svar på. Um, men jeg tror, som du nevnte om da de påstandene om Berlin i, i rekkefølgen av det du nevnte om Berlin-bienalen, at uh, uh, dette med å, å, å, å på en måte sole seg glansen eller uh, dyrke sin egen karriere, jeg, jeg synes det, uh, uh, det faller på en måte på sin egen urimelighet, det at uh, det er ikke et spørsmål som blir stilt til Karl-Eldar Evang, som er psykolog og jobber for papiliusforflyktninger. Det er ikke et spørsmål som blir stilt til antirasistisk senter eller andre aktører som engasjerer seg i dette feltet. Så det er et underlig spørsmål, egentlig. Hvorfor ikke også kunstnere skulle kunne engasjere seg, og ikke bare dette, men ulike saker, og faktisk bli trodd på at det er et reelt engasjement? Ja. Men uh, menar du då att uh, så sånn som jag byter men att det är ju uh, stor skill på atlet populär och en vit kube uh, projekt Og uh, kanske chansen är större för på måte, den, uh, proble det problemet er större i en sån vit uh, kube samling tänker du det? För här på något sätt går du väldigt uh, går du uh, man kan diskutera om det är ett kunskapsprojekt. Jag vet inte Vad föll du Ja, nej, nämnte du det sa du också att det skulle jag faktiskt tänkte jag skulle svara på. Ja, det, det kan på ett sätt inte så länge jag ehm det eller lager det uh, står bak det så har det en nödvändigtvis också alla de ingredienserna av den sansligheten jag opererar med som kunstner. Og de kvalitetskriteriene jeg opererer med. Men jeg eh, kompromisser eh, tildels med en del ting. Fordi eh, det må man gjøre i samarbeid. Men om eh, at det er kunst... Vet du, jeg er ikke så opp, har ikke vært veldig opptatt av om det er kunst underveis. Men jeg tänker som en generell eh, holdning til det. At når en kunstner eh, bruker sin eh, kompetanse... Så, så, så er det nødvendigvis også som kunstner, og det gör også det til kunst. Men det betyr ikke at alt nødvendigvis blir god kunst, eller at det blir kunst av seg selv. Nei. Men jeg er nok opptatt av at det skal nettopp, fordi jeg har ønsket, altså jeg tror dette er viktig for mig at jeg har tenkt at de trenger, de har samarbeidet med, trenger en type offentlighet og støtte. Og da er den kulturelle sfæren et sted å, et sted de trenger støtte fra. Jeg tror på kunstens... Og historien, i historien også, så har det vist seg... Man kan jo se tilbake og se at det har faktiskt hatt en betydning når kunstnere har tatt stilling og ikke. Det er ikke noe som skjer umiddelbart, men ideen har jo vært at man kan mobilisere flere kunstnere til å tenke rundt disse, dette, denne tematikken. Så man kan bli sterkere sammen ser det heller ikke som en sånn smal problemstilling. Jeg ser det som et uttrykk for det der er en type lakmus test på vår tid. dette med asylpolitikken, det handler rett og slett om hvordan vi inkluderer mennesker i vårt fellesskap i en tid hvor vi ser en en stadig ekstremt økende eh rasisme og fascistiske bølger i i Europa og verden.